السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على سيد السادات وعلى اله واصحابه اهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري <باللساني>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 Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi al sahabiul Jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdul Rahman Ibn Ad-Dosi Yang biasa populer, masyhur Dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala Rasulullah S.A.W Rasulullah bersabda Lissa'imi farhatan Liswa'im Orang yang puasa Laki-laki sa'im Liwain orang yang berpuasa itu farhatani dia memiliki dua farha farha far Farha kalau satu farha kalau dua farhatani kalau tiga farhat orang yang berpuasa itu memiliki dua farha dalam kamus arti farha cari pada huruf fa faha Di situ dijelaskan arti farahah Artinya Haflatul <Suluhai> urs Haflah pesta Urs pernikahan Orang yang berpuasa itu Punya dua pesta pernikahan Apa maknanya? Ternyata faraah artinya bahagia dan gembira Kegembiraan orang yang berpuasa itu Seperti gembiranya orang yang sedang Mengjalani pesta pernikahan Makanya Selalu Kalau Bapak Ibu ingat Pas kita sesi tanya jawab Banyak sekali kertas Tolong doa di akhir majlis Pak Ustaz Kami mau menikah karena ingin merasakan kebahagiaan pernikahan Bagaimana senangnya orang menikah Senang hati dan bahagianya Begitulah orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan Bahagia yang pertama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 Inna Allaha la yanzur ila Allah tak menengok bentuk tubuhmu wala ila suwarikum Allah tak menengok rupa wajahmu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 Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak Kalau bapak itu berdoa, ibu hati-hati Jangan -hati. salamin saja, entah lainnya isinya kan Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi farhatun hina Berbahagia ketika berbuka Bukan berbahagia karena makanan Makanan tiap hari kita tengok Berbahagia berbuka Bukan karena minuman Minuman tiap hari kita lihat Ini tengok minuman Cuma minum tak bisa Tapi yang senang adalah mustajab Pada saat itu doa diperkenankan. Ah, ustaz bilang doa dikabulkan. Saya malah balik berdoa tak kabul-kabul. Pandangan kita tentang doa mesti di-setting ulang. Mindset, main otak, set setting ulang. Jangan sampai kita salah paham gara-gara salah dengar. Salah baca, salah pikir, salah ngomong, salah paham. Bermuara dari mana? Salah dengar, salah baca, salah ngaji, salah pikir, salah paham. Akhirnya salah tindakan. Tak mau berdoa. Kamu kenapa tak berdoa menjelang berbuka ini? Dah yang lama aja belum kabul, nak betambah lagi. Berdoa adalah senjata orang beriman.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 oleh sebab itu manusia ini dibedakan karena otaknya yang ada di kepala kalau di atas meja otak-otak nampaknya diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala otaknya ibadah itu apa muh isi otak doa salat itu isinya apa doa Rabbil Firli Warabni Warjubni Warfaani Warzukni Wardhini Waafni Waafuanhi haji itu apa isinya doa Di mana-mana orang berdoa tawwa rabbana atina fid dunya hasanah sa itu apa isinya doa dari tiang hijau ke tiang hijau rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azzul akram ketika di padang arafah isinya apa doa doa Allah Al-Qur'an itu Berapa ayat-ayat tentang doa? Rabbana hablana minas solah rabbih hablina doa. Rabbana hablana mil ladunka zurriatan doa. Rabbana hablana ham min azwajina wazurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama doa. Rabbana zalamna anfusana doa. Rabbana atina fid dunya hasanah doa. Maka orang yang tak berdoa sudah kehilangan otak sumsum -sum daripada ibadah. Maka menjelang berbuka itu panjatkanlah doa.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 Alhamdulillah, puja puji bagi Allah Sallawat, Salawat Salawat untuk Rasulullah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafilabbia'yum al-mursalit Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Minta kepada Allah SWT Anaknya supaya cepat selesai kuliah IP-nya empat Bisa pulang ke pekan baru Mengabdikan ilmunya Istrinya soleha Keluarganya sakinah Tetangga sahabat kerabatnya dijauhkan dari musibah Minta tolong jangan lupa saudara kita di Palestina. Allahumma defa'ana al-ghala' wal-waba' wal-fahsyah. Allahumma unsid ikhwanan al-mujahidin al-mazlumina fi-Falestin. Wa min masyariqil ardi ila ma'aribihah. Tetangga sahabat kerabat doakan. Orangnya tak ada. Tapi kita doakan dia. Maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka misluh. Engkau dapat yang sama macam yang kau doakan. Di antara doa yang tak tertolak dakwatussoim atau yuftir doa orang berbuka, doa orang puasa hingga dia berbuka. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Lapan kali berbuka lagi Kalau puasa 29 hari Kalau 30 hari Ada hari A'ad Sembilan hari lagi Itulah masa yang dikabulkan Allah Pada waktu siang menjelang malam tiba Adapun pada malam Inilah yang sedang ramai ini Jama'at ah ikhtikab ramai Masha'Allah Nih malam 22 Saja ramai begini Kalau dulu Saya ingat Kami sama menghitung Dengan almarhum Pak Haji Zulkifli Er, Pernah beliau tunjukkan datanya Nih Ustaz Somad Malam 27 2.000 orang Yang tanda tangan Yang tak tanda tangan Mungkin lebih banyak lagi Data Malam ganjil ramai Malam genap sunyi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 Bulan Agustus saya datang ada. Sebetulnya di Pekan baru tu musim duriannya bulan apa pak Ustad? Saya bilang tak ada musimnya. Orang saya tak pernah nengok pokoknya di baru. Dia datang dari mana? Wah, alam besawap. Saya tak pernah jual durian. Saya bilang. Tapi yang jelas itulah nikmat yang diberikan Allah swt. Maka ibadah pun begitu, doa tu pun begitu. Ada doa tu kemungkinannya empat. Yang pertama diberikan Allah seperti yang kita minta. Kita minta kambing.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 kambing itu sudah lewat duluan sehingga kita tak jadi menabrak kambing padahal mestinya pagi itu kita menabrak kambing dan kalau sudah kambing ketabrak yang punya akan keluar bawa parang panjang, bayar berapa harga kambing? 2 juta, enak eh, aja kamu 2 juta ini kambing ni lajang, kalau dia berbini beranak bercucu bayar sampai cucunya yang ketujuh tentu kita harus bayar dan Allah sudah buat kita lepas dari itu yang ketiga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 ...menurut ilmu Allah. Yang keempat, bisa jadi nikmat itu diberikan Allah nanti di negeri yang lebih kekal, lebih abadi. Dan digantinya dengan sesuatu. <tuk> Mala'ainun ra'at, tak pernah ditengok mata. Wala'udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga. Wala'khatar'a'ala kalbi basyar, tak pernah terlintas di pikiran. Tak pernah terbertik di hati manusia. Oleh sebab itu, maka jangan pernah berhenti berdoa, menjelang berbuka puasa.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 Kalau mau puasa 6 gimana? Qada dulu 7 baru tambah 6. 6 7 13. 13 hari kami puasa di bulan Syawal. Iya, hampir setengah bulan Pak Ustaz. Habislah dua toples kue hari raya tu. Yang paling afdal ganti dulu 7, setelah itu baru 6. Ini paling afdal.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 Kenapa tinggal ini pak? Ini sehari ini tinggal karena keluar kota pak Ustad Ini kok tinggal lagi? Ini tinggal karena kebetulan muntah pak Ustad Ini tinggal kenapa? Ini saya sedang sakit panas pak Ustad Ini kenapa? Itulah pak saya sedang puasa datang pula kawan bawa soto medan pak Ustad Oh ditolak tak enak hati Akhirnya itulah batal jadinya pak Ustad Fa'iddatum min ayaa min uqar Ganti di hari yang lain Tapi nah, Ini ada pengecualian Kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari Dari mazhab syafi'i Dikutip oleh Sheikh at yak Dalam kitab fatawa Al-Azhar Bagi yang ada tinggal puasa Qadok saja 6 hari di bulan syawal Otomatis dapat pahala puasa sunnat syawal Baik bapak yang musafir dan sakit Atau ibu yang maaf-maaf cakap berhalangan Qadok saja 6 hari di bulan syawal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 Ketika sedang berbuka Mendapatkan saat-saat munajat berdoa Seolah-olah Allah itu tak adil Bagi orang miskin Enak ya orang kaya tuh ya Berdoanya di Multazam Berdoanya di Bir Ali Berdoanya di dalam Taman Raudah Berdoanya di samping Makam Nabi Berdoanya di Bukit Sofah, di Bukit Marwah Berdoanya di atas Jabal Rahmah Berdoanya di Musdalifah di Mina Kami ini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 Sultan Kerajaan Melayu Islam Siak Serindra Pura Sudah bangun istana Lalu orang susah merasa Allah tak adil Iyalah dia Sultan Raja Duitnya banyak bisa bangun masjid Kami orang susah Gimana bisa punya istana Jangan batasi kebaikan dari satu pintu saja Man salla isnatai asyarataraqa'ah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 Qobliyah maghrib 2 rakan Qobliyah isha 2 rakan Pas 12 rakan Qobliyah subuh 2 rakan Qobliyah zuhur 4 rakan Qobliyah zuhur 2 rakan Qobliyah maghrib 2 rakan Qobliyah isha 2 rakan Pas 12 rakan Kenapa berkecil hati Enaklah dia Pak Ustaz bisa ngasih satu sak semen, dia ngasih satu kosen pintu, pergi dia ke majid Raudatul Solihin sedang pembangunan, diberikannya sekian sak semen, dia kaya, dia bisa sedekah, dia bisa infak. Kaya ini bisa apa? Bikulli sulama minkum sedekah. Dia sedekah dengan hartanya, ya. Kau bisa juga bersedekah? Pakai apa? Bikulli sulama setiap tulang-tulang sendimu ini ada sadaqahnya, bagi yang sanggup bersedekah semen, kasih semen bagi yang tak sanggup bersedekah semen, mengacau semen, janganlah mengacau Pak Ustaz, mengaduk ayam, mengaduk semen mengacau kata apa? mengacau kata orang di Pulau Jawa mengaduk semen datang ikut gotong royok orang ngecor datang ikut membantu. jangan sudah lah tak mengasih semen tak mengasih duit begitu datang, letak tangan di pinggang nengok ah ini tiang ni miring nampaknya apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka jangan batasi kebaikan hanya dari satu pintu saja banyak pintu-pintu lain kebaikan-kebaikan di antara pintu kebaikan itu adalah munajat berdoa menjelang berbuka doa yang dibaca apa pak ustaz zahabaz Sudah hilang haus wabatal latil urat-urat sudah basah wasabatal ajru balasan sudah ditetapkan insya Allah empat potong oroku ajru insya Allah hanya ini saja doa yang boleh dipakai lain daripada ini tak boleh dipakai kata siapa Sheikh Ibnul dalam fatwanya ketika ditanya Sheikh apa saja doa berbuka itu kata dia bacalah doa yang ma'thur. Doa terbagi dua, yang ada dalam hadis, ada dalam Quran, ma'thur. Yang tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, dibuat oleh ulama, ghairu ma'thur. Boleh membaca doa yang ghairu ma'thur selama tak bertentangan dengan yang ma'thur. Jawazu ihdasi ghairil ma'thur ma lam yakun mukhalifan lil ma'thur.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 tapi ada malah satu sahabat lain doanya sami Allahu liman amidah dia baca doa alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi selesai solat nabi tanya manil qa'il siapa tadi yang baca doa yang aneh tak pernah aku ajarkan itu dia pun mengangkat tangan ana ya rasulullah aku yang membaca doa itu tadi ya rasulullah apa kata rasulullah quti hadab wa innal malaikata Ya bertadirun, sabaan, sekian puluh malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Bid'an wasalasiina malakan, ra'aytu bid'an wasalasiin, aku melihat 39 malaikat. Ya bertadirun, berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca.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 ketika dia berjumpa dengan Allah subhanahu Wa ta'ala berjumpa kita dengan Allah paustadd ya tiap malam Jumat kita baca ayatnya surat al-kafi ayat terakhir famanangkanyarjun Arab Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb balni hendaklah dia beramal soleh wala yushrik ahada jangan syirik ibadah banyak ibadah ibadah ibadah tapi syrik, kau tak jumpa bersih daripada syrik, ibadah tak ada payah juga jumpa maka bawalah bekal famamkana ya rajuli qa siapa yang berharap berjumpa dengan Allah falyamal amalan salihah beramal salih wala yushrik bi ibadati rabbih ahada jangan memperssekutukan Allah dengan apapun dengan benda apapun dengan tempat manapun dengan orang siapapun dengan makhluk apapun Jangan kau persekutukan Allah dengan jin setan antu batu lembu pokok kayu. Jangan kau persekutukan Allah dengan tempat mana pokok pohon eh, pohon rimbun, bukit yang tinggi menjulang. Tapi kau hanya katakan kul katakan walahu akad Allahu samad lam yali dua lam yulet walam ya kullahu kufuan akad. Senang ketika berbuka, karena yang sebelumnya terlarang menjadi halal. Senang ketika berjumpa dengan Allah. Karena Allah menyiapkan untukmu sesuatu adat tu Aku siapkan untuk abuku yang saleh. Malakainun Raat tak pernah ditegok mata. Wallahuzonun Samiat tak pernah didengar telinga. Wallah kata ala qalbi Bashar tak pernah terlintas di hati manusia. Maqatara bibalik, fal jaza'u ليس كذلك. Apa sahaja yang terlintas di hati pikiranmu, maka balasannya tidak seperti itu.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 Baliklah engkau kepada Tuhanmu radiyatan mardhiyah dalam keadaan Allah rida kepada engkau engkau rida kepada Allah makna setiap hari petang siang malam kita katakan radiitu billahi rabba wa bil aku rida Allah sebagai rabbku islam sebagai agamaku wa muhammadin nabiyyan wa aku, aku rida Muhammad sebagai nabi dan rasulku apa saja kata dia aku ikut jangan makan aku ikut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 orang yang puasa saja siapa dia apa namanya babur rayyan pintu rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa puasa ramadan sudah masuk syawal puasa 6 hari di bulan syawal sudah masuk dzulqa'dah 4 bulan haram dzulqa'dah dzulhijah muharram rajab masuk bulan muharram masuk bulan dzulhijah tanggal 9 puasa arafah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 Uh, brosur ditunjukkan jamaah Tengok ni Pak Ustadz, ada program dari Orang Amerika katanya Kalau badan mau sehat, tahan makan selama 8 hari Begitu saya baca, saya tengok Subhanallah Masya Allah La'awla wa la'quwata illa billah. Nabi kita sudah mengajarkan ini 14 abad yang lalu Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Makanya berapa banyak orang tua-tua kita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 Buku tentang tajwid, taksin al-Quran Pokoknya full pengajian-pengajian Orang yang belajar uh, kuliah Belum tentu sebanyak ini pertemuannya, Dua SKS, 16 tatap muka Potong semester Akhir semester Pertemuan pertama Libur asap tiga hari Kadang dosen lambat, kadang mahasiswa lambat Kadang sama-sama lambat Ada juga tambahan lagi Apa yang dimuliakan Allah oleh sebab itu maka iman bertambah, sudah, ilmu bertambah, sudah, amal bertambah. Salat doa, salat taflil, salat ajad, salat taubat, salat isyram, salat awabin, salat qabliyah, salat ma'adiyah. maka tiga ini bertambah. Renungkan sejenak, fikir muhasabah diri. Kalau tiga ini bertambah berhasil Ramadan. Tapi kalau yang bertambah kolesterol, diabetes melitus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 Kesetelah tani bisnis tadi hilang, kesenangan akan hilang. Tapi kesenangan bersama Allah SWT akan kekal abadi. Sebagaimana abadi kekalnya Allah, begitu pula lah kesenangan dalam hati orang beriman itu akan abadi. Itulah yang disebut dengan sahadah kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan?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 Bukan senang mau masuk kemari. Ustaz tahu lebih mana parkir susah. Saya tak dapat parkir tadi. Bayar. Tapi begitu sampai di atas, berzikir dengan Dr. Mustafa Umar, merasakan manisnya ibadah, berkumpul dengan orang-orang saleh, mengalir getaran-getaran doa hati mereka, Berasa dalam keadaan tenang aman, membaca Al-Qur'an, duduk qari membaca Qur'an. Majtama aqamun fi min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Apa kerja dia? Yatsluna kitabullah. Yang dibacanya kitab Allah. Setelah baca, wa yataadarasu nadhu fi ma Mengkaji isinya. Masuk jam 2. Dari jam 2 ke jam 3 baca Quran. Dari jam 3 ke jam setengah 3.30 salat tahajud. Dari jam setengah 3.30 ke jam 4 kurang 15 muhasabah. Setelah itu sahur bersama. Begitu dihidupkan lampu Pas makan sahur, merah mata bapak ibu jamaah Kenapa merah? Sedih betul saya muhasabah tadi Pak Ustaz Menyentuh ke dalam hati saya Selama ini tak pernah saya menangis Keras hati tak pernah menangis Di rumah tak pernah menangis Di kantor tak pernah menangis Di jalan tak pernah menangis Tapi tadi Pak Ustaz begitu mendengar Ustaz yang membimbing tadi Ya Allah Dosa kami Ya Allah Menyentuh hati Pak Ustaz Menetes air mata Ini latihan Nanti kalau ada orang nyalah nyala Kenapa itu nangis kok ramai-ramai Latihan Karena kalau sendiri payah Tapi kalau ramai tengok kanan nangis kiri nangis uuh, uuh. <tuk> Tapi dalam hadis aslinya sendiri Sabatun Allah Ada tujuh golongan Yang akan dapat naungan Allah Ini sekarang kita bernaung di atas masjid Keluar dari sini bernaung di atas rumah Masuk kantor bernaung tapi sampai masanya Tak ada tempat naungan ini Tapi ada orang yang dapat naungan Di bawah bayang-bayang sehingga sana Aras kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Siapa itu? Rajulun seseorang Zakar Allah Berzikir mengingat Allah Khaw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 ada yang mengatakan etikap eh, mesti 10 hari 10 malam siapa yang bilang sekejap saja lama sikit dari rukuk sudah etikap itu mazhab syafi'i lama sikit dari rukuk sudah etikap subhanallah bihal azim ya wabih amdi subhanallah bihal azim ya wabih amdi subhanallah bihal azim ya wabih sudah etikap tapi jangan gara-gara saya bilang gitu masuk kejap keluar balik ini kita cerita minimnya kalau maksimalnya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 Tapi tempat tidurnya jangan kita bayangkan spring bed dengan tebal busa busada. Nabi bangkit dari tempat tidurnya itu berbekas pundaknya. Bekas anyaman pelepah korma. Datang sahabat ramai-ramai yang mau mengganti. Kami gantilah pelepah korma ini dengan yang lembut ya Rasulullah. Kata Rasul tidak. Itu tak layak bagiku. Cukup ini saja. Kesederhanaan. Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. s.a.w. Lissa'imi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan.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 Berbahagia ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita laksanakan salat sunat ishraq. Selesai itu kita bahas tanya jawab sampai 7.30. Selesai itu majlis khatam Quran. Selesai itu salat empat. Selesai itu tausiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.